Imnul al 58 al Sfântului Simeonul Teolog, ultimul imn simeonian, are prescripția învățătură de obște împreună cu mustrare către toți împărați arherei preoți monarhi miren grăită și spusă ca de gura lui Dumnezeu, rostită cu mare putere duhovnicească, care scandalizează, între ghilimele, pe cei care se simt vizați, dar care reprezintă un adevăr enorm pentru că Dumnezeu Simeon a spus aceste cuvinte într-un mod inspirat, ca și când Dumnezeu ar fi vorbit prin gura lui, plin de putere dovnicească. Și iată, textul este unul dintre imnele mari ale Sfântului Simeon. Hristoase dăm cuvinte de înțelepciune, cuvinte ale unei cunoașteri și înțelegeri Dumnezești, că tu știi neputința cuvântului meu nepărtaș de învățătura cea din afară, de învățătura profană. Sfântul Simon era un om învățat, însă el se considera întotdeauna că nu este atât de cizelat din punct de vedere literar, ca alți contemporanei lui. Noi vedem aici o mare zmerenie a Sfântului Simeon. <coughs> nu se pune problema că ar fi fost un om neînvățat atât timp cât scrie atât de profund și atât de bine. ce e vorba aici despre o cunoaștere multilaterală a literaturii și a istoriei timpului său, să zicem. Tu știi că numai pe tine te am viață, cuvânt cu și înțelepciune, Dumnezeu mântuitor și ocrutitor în viață și răsuflare, smeritul meu suflet eu, eu, meu suflet, eu cel străin și umil în cuvinte. Tu ești nădejdea mea, tu ești ajutorul meu, tu acoperământul meu, tu refugiu meu, tu lauda bogăția și slava mea, tu cuvinte, ai vrut după milostivirea ta să mă iei din lume pe mine cel străin evrenic umil și mai rău decât tot omul, decât animalul necuvântător, și de aceea îndrăznind în mila ta, la mila ta, te rog, îți spun și cad la tine. Dăm cuvânt drept, dăm tărie, dăm putere să grezi tuturor celor închinație și care zlujesc ție împăratea toate, să grezi inițiaților celor înaintați în credință, stăpânilor și zlugilor care li se pare că te văd și cu adevărat ca unui stăpân, voi toți oameni împărași și puternici, preoți și cu mănași și căsătoriți, nu socotiți un lucru nevrednic să auziți glasul și cuvintele mele ale unui om umil, ci deschideți-mi urechile inimii, urechile inimii voastre, ascultați și înțelegeți ce spune Dumnezeu a toate și mai înainte de toți vecii cel neapropiat, cel singur atuțitor, în a cărui mâne e suflarea tuturor celor ce sunt conform. Daniel 5.23 Și începe cu o cuvântare ca din partea lui Dumnezeu pentru împărați. Împăraților, bine faceți ducând războaie cu neamurile păgâne, dacă nu faceți voin și vă faptele, obiceiurile voile și socotințele neamurilor păgâne și nu vă tăgăduiți prin multele voastre fapte și cuvinte pe mine, împăratul vostru. Mai bine... Ar fi pentru voi să păziți cuvintele mele și să faceți închip chip drept toate puruncele mele și să urmați în sărăcia cea fericită o viață retrasă din afacerile publice. Că ce folos aveți dacă apărați lumea de moartea și robia trecătoare, dar pe voi înși vă vă faceți. În fiecare zi robei ai patimilor și demului și moștenitori ai focului nestins fiindcă fapte bune sunt toate cele pe care le face cineva pentru mine și din copătimirea și mila față de aproapele. Întâi de toate, dacă are milă de el însuși și se sârguiește cu toată râvna să păzească cuvintele mele și să arate pucăință sinceră pentru cele lucrate poate de el înainte, apoi dacă nu se mai întoarce niciodată la acestea, arele ci stăruie în cuvintele mele ale stăpâni în porun și legile adevărului și le face așa pe toate până la moarte fără a încălca nimic și nu trece cu vederea nici o cirtă din cele scrise, nici băcar puțin din lege căci acest lucru e pentru mine o jerfă, acest lucru e pentru mine tămâie ofrandă și dar, iar fără de ele sunteți mai răi decât păgânii adică degeaba conducătorii de stat apără statul Apără cetățenii de războai, conflagrații mondiale, cum este, cum se petrece în contemporaneitate, dacă nu apără și moralitatea și viața curată a oamenilor. Urmează vorbire către întâi către episcopii patriari, arhiepiscopii. Și Sfântul Simeon vorbește aici în mod profetic, în mod, în mod înalt, în mod Dumnezeesc, despre autenticitatea slujirii arhierești. Voi, întâi stători între episcop, care sunteți pe ceta icoanei mele, adică pe slujirii mele, care, care sunteți continuatorii sau prin care eu Slujesc biserica mea, voi cerându-i să vorbiți cu mine, cu vrednicie, voi care sunteți mai presus decât toți drepții ca unii ce veniți în numele ucenicilor mei care slujiți biserica în numele ucenicilor, adică cu puterea și cu mandatarea venită de la Sfinții Apostoli, prin succesiune apostolică a Harului Preoției și purtați întipărirea mea dumnezeiască, care ați primit chiar și peste comunitatea cea mai mică, o putere ca cea pe care a primit-o de la Tatăl Eu Cuvântul. <coughs> Iată măreția zlujirii arhierești, în aceea că puterea episcopală arhierească este primită de la Tatăl prin Fiul lui, în Sfântul Duh și că reprezintă Putere de conducere, putere Dumnezească de conducere și de mântuire a credincioșilor. Eu fiind prin fire Dumnezeu m-am întrupat și făcându-mă existență dublă prin, prin lucrări, cum am vorbit și altădată, adică persoană din uh, dumnezeire și umanitate, aceea ființă dublă prin lucrări voințe ca și prin firi Dumnezească și omenească persoana Hristos. Suntem părți și ne contopi Dumnezeu-Om, și iarăși Om-Dumnezeu. Căci, ca om, am sucoti lucrul vremic să mă las ținut de mâinile voastre. Cu trupul am fost pipăit și răsținut de oameni. Dar, ca Dumnezeu, sunt cu totul de neapucat, de neprins, de neținut, pentru niște mâini de lut, nevăzut pentru cei ce nu văd, și de neapropiat eu, cel ce m-am junghiat pentru toți eu cel dublu într-o singură ipostază, într-o singură persoană, adică eu cel cu două firi într-o singură persoană, înțelegeți? Voi aceia dintre episcopi care în această pricină vă ridicați deasupra celor mai mici, mai mici însemnând preoți, stare, stă mănăstire, diaconi, așa mai departe, tot ceea ce este sub treapta arhierească. Ca unice sunt umili și mai prejos decât voi, voi aceia dintre episcopi care sunteți departe de demnitatea voastră, nu ceea căror viață concordă cu cuvântul cu cuvântul Evangheliei sau cu cuvântul vostru, arhiereilor, și o pecete a învățăturilor de Dumnezeu insuflate și a elocințelor Dumnezești, învățăturilor, a înțelepciunilor dumnezeiești, ci voi a căror viață e contrară cuvântului vostru, cărora vă rămân necunoscute tainele mele înfricoșătoare și dumnezeiești, care vă închipuiți că țineți o pâine care de fapt foc, se refer aici la Sfânta Euharistie. Și la episcopii care nu ar simți în umanitatea lui Hristos, în pâine, că se află Dumnezeu cuvântul și dumnezeirea sa. Că ținând mâna mână Sfânta Eoaristie, avem pe însuși Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos, o singură persoană în două, în două firi, după cum repetă întotdeauna Sfântul Simeon, adică Dumnezeu și omenească. Și de aceea spune că vă închipuiți că ținuți o pâine care de fapt foc Dumnezeesc. Și asta nu fac numai episcopicii, oricine face în greșeală asta, cei care nu sesizăm, nu sesizăm Dumnezeirea Domnului în Sfântul Euharistie, care mă disprețuiți ca o pâine simplă și vi se pare că vedeți și mâncați doar o bucătură, neavând, nevăzând slava mea nevăzută voia cei dintre episcopi, mulți, în puțin înălțați și în același timp zmeriți cu zmerenia cea rea și care vânează slava oamenilor. care vă arătați farisei la uh, vedere. Și pe mine, Creatorul toate, mă trec cu vederea ca pe un sărac și nevoiaș lepădat, pădat înțelegeți că aceea se ating cu nevrenicie de trupul meu și căutând să se ridice mai presus de cei mulți, intră nechemație în înăuntru Sanctuarului meu traduce aici părintele. Ica, a, cum zicem noi în limbaj liturgic, în jerfelnicul, în altarul tău ceresc, asta vrea să spună. Pentru gerfelnic cu tot ce mai presus de ființe, cum spunem la Sfânta Liturghie. Pășesc în cămara de nuntă a celor negrăite fără haina harului meu, pe care n-au primit-o nișcând. Și văcele ce nu le este îngăduit să vadă, iar eu, iubitorul de oameni, rabdând de lung suportând îndrezneala lor nerușinată. Intră și vorbesc și cu un prieten cu mine, deși nu mi-au rămas nici măcar o prin frică și se arată pe și ca unii ai casei și familiari mie, ei care nici n-au cunoscut harul meu și fac pe mijlocitorii altora ei care sunt răspunzători de multe greșeli îmbrăcând bine trupul pe, pe din afară, par să și să arată curați, dar și-au gonisit suflete mai rele decât lutul și noroiul, mai rele decât orice venin aducător de moarte. E loși prin răutatea lor, căci așa cum odinioară Iuda care m-a vândut pe mine luni de la mine pâinea, cu nevrenicie a mâncat-o ca pe o bucată de pâine obișnuită și de aceea satana a intrat îndată în el. Deci atât pentru ce s-a satanizat Iuda, pentru că a considerat că mănâncă o simplă pâine, nu trupul Domnului. Și l-a făcut vânzător ner, nerușinat al meu, învățătorul lui, luând o altă rob și împrinitor al voii lui, tot așa pățesc fără să știe, și aceștia că se ating cu îndrăzneală în fumorare și nevrincii de Dumnezeu și remele taine. Și aici condamnă pe arherei, care uh, nu simt uh, dumnezeirea trupului lui Hristos, și în același timp se împărtășesc cu o cu inconștiență și cu, cu nefrică de Dumnezeu, care stau înainte altora, prezidând de pe tronuri clerul și preoți având conștiința deja vătămată, deja păcătoasă, stricată. Iar după aceasta negreșit o sândită și umblând în curtea mea dumnezeiască, stau închip nerușinat în sanctuarul meu, în, în, în altarul meu, cum au zis cu îndrăzneală înaintea mea fără să vadă slava mea dumnezeiască pe care dacă ar fi văzut-o n-ar fi făcut aceasta și nici n-ar fi cutezat să intre cu atâta aroganță nici măcar în pridvorul templului meu dumnezeesc, adică în tinda bisericii oricine vrea va cunoaște că toate acestea care au fost scrise sunt adevărate și sigure din înseși și lucrurile pe care le facem noi preoții și va fi înconvin și va mărturisi că în ele nu se găsesc nicio minciună Întrucât Dumnezeu însuși le-a spus prin mine, afară numai dacă nu se va găsi cineva din cei ce fac aceste lucruri care să se grăbească, să acopere și să învăluie cu cuvinte rușinile sale, pe care însă ele le va descoperi înaintea îngerului și a oamenilor Domnului Dumnezeu, a toate care descoperă cele ascunse ale Întunericului. Matei, conform Matei 10, 26, 1 Corinten 4, 5 și care dintre voi preoții de acum s-a curățit mai înainte de fără de legi și așa îndrăznit să vină la preoție? Și aici Sfântul Simeon se refere la Arhirei, la preoți, la diacon, la monahi, la toată lumea, pentru că aceste lucruri nu sunt numai pentru părinții episcopi, ci pentru, pentru toată lumea. Toată lumea trebuie, tot creștin ortodos trebuie să se curățească de fără de legi, numai ca să se apropie de preoție ci pentru că să apropie de rugăciune, de biserică, de împărtășirea cu Domnul, de cunonie, de botez, toată lumea trebuie să se curățească. Care ar putea spune cu îndrăznire că a disprețuit slava de jos și zujește numai pentru cea de sus? Care l-a iubit pe Hristos și numai pe El singur și a trecut cu vederea aurului și toți banii? Deci care dintre preoți este neîmpătimit de ceva, de, de vreo patimă? care s-a mulțumit numai cu cele de neapărată trebuință și nu a uneltit ceva împotriva aproapelui, adică nu a uh, făcut aranjamente prin care să strice buna reputație aproapelui său sau să-i câștige postul, cum se face acum, care nu are conștiința osândită de plocoanele prin care s-a făcut el însuși sau îi face pe alții preoți cumpărând sau vânzând haronii care este preotul care nu a dat aici întreabă care nu a dat bani ca să fie hirotonit sau ca să aibă uh, transfer să, aibă, să fie transferat de la o biserică la alta sau să fie băgat în seamă care nu a preferat un nevrenic un prieten instalându-l în funcție pe el deși era nevrenic deci, cine dintre episcopi a hirotonit pe unul nevrenic pentru că era prieten, deși altul vrenic n-a fost irotonit. Cine nu se sârguiește să facă episcopii prietenii să-i apropiați ca să pună stăpânire peste toate cele ale altora. Aici se referă care este patriarhul care uh, nu și menajează prietenii episcopi. Și încă acest lucru e făcut de cei moderați, cărora nu li se pare un păcat a luat lucrurile altei biserici. Deci se referă tot la episcop care mă rog, ar trece peste peste linia de demarcație a episcopiei lor. Cine n-a ales episcop împotriva vreniciei candidaților doar la cererea puternicilor lumii a prietenilor, bogaților și domnilor? Și aici întreabă Sându Simeon despre mixtiunea statului și a politicii în viața în viața bisericească. cu adevărat nu mai este astăzi nimeni care să aibă inima curată de toate acestea iar nu înțepată de acul conștiinței pentru că a făcut măcar una dintre cele pe care le-am spus toți am păcătuit fără rușine ne îngrijindu-ne de curmarea răului nici făcând binere și de aceea nu ne căim rămânând cu fundați în adâncul relelor noastre și ne neîndurerați față de acestea Căci dacă nu gustăm slava dumnezeiască, nu putem trece cu vederea slava de jos. Și el și ajunge la o problemă fundamentală un Simonu Teolog. Că nu putem să ne dezlipim de, de patim paradoxal, până nu vedem slava lui Dumnezeu. Și chiar dacă vedem slava lui Dumnezeu, patimile tot ne asaltează, nu scăpăm de asta. Însă, Ideea principală este că nu putem iubi cele cerești cu adevărat dacă nu le-am văzut. Tot la fel, nu putem iubi învățătura dacă nu știm care sunt foloasele și roadele interioare ale învățăturii, ce, ce om treaz și luminat și profund creează învățătura. Pentru că învățăm nu pentru ca să câștigăm bani, ci învățăm pentru ca să devenim oameni profunzi, oameni clari, oameni... Uh, cu multă smerenie, eu așa cred că oamenii care învață toată viața, se gândesc la, la cum să se lămorească interior, la <coughs> la <coughs> folosul interior, la folosul domnicesc al său și nu învață numai pentru că trebuie să învețe sau pentru că trebuie să câștige cine știe ce post. De conducere. Iar dragostea de slava oamenilor nu lasă sufletul să se zmerească, spune Sfântul Simeon, nici să-și facă reproșuri de bunăvoie, adică să aibă mustrări de conștiință. Slava lumească, dorința de a fi. <coughs> Dorința de a fi băgat în seamă, iată că timorează sau uh, alungă din mintea noastră, din conștiința noastră, mostrările, reproșurile personale. Adică să vezi ceea ce ai făcut rău sau ce nu ai făcut foarte bine din ceea ce trebuia să faci sau ai făcut. Dacă așa stau lucrurile, atunci cum spunem cel ce vânează slava oamenilor, cel ce caută slava oamenilor, adică să fie lăudat de oameni și caută bogăția stricăcioasă, cel care poftește să aibă mulțime de aur care e nesăturat în răpire în răpire în a lua <coughs> în mod fraudul, fraudulos ceva de la altcineva și ranchiunos pe cei care nu-i dau necontenit adică se comportă într-un mod neomenos, cu cei care nu-i dau peșcheșuri, nu-i dau bani. Cum v-am de să spună că l-are pe Dumnezeu într întru sine, sau că iubește pe Hristos, sau care are Duhul lui Hristos. Iar cel ce n-a primit în el pe Hristos, pe Tatălui și pe Duhul Sfânt, adică pe întreaga treime, adică slava treimei, harul Dumnezeu al trim, pe unul Dumnezeu locuind și umblând întru el închip chip conștient, în inima lui. Cum va arăta o slujire sinceră? Deci o slujire preoțească, sinceră, corectă, cu conștiință? De la altcineva va învăța smerenia sau va fi învățat voia Dumnezească? Cine va fi mijlocitor pentru el sau îl va împăca cu Dumnezeu? Adică, cine dintre, dintre noi care slujim altarului? Vom primi iertarea lui Dumnezeu să ne vom păca cu Dumnezeu, dacă și îl va înfățișa ca pe un închinător care să nu fie rușinat Dumnezeului celui singur curaj și neprigăniți, spre care nu cutează așa ținti privirea heruvimii pentru că este neapropiat, inaccesibil pentru toți îngerii. Adică cine să strice mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre? Dacă noi ajungem în fața lui Dumnezeu, într-un mod fraudulos să fim preoți, arhierei, diaconi sau oameni de conducere ai statului, cine să ne împace cu Dumnezeu dacă noi înșine suntem lucrătorii fără de legi? Aceasta este întrebarea Sfântului Simeon. Cine va garanta că acesta va ține fără păcat și va sluji fără o fi slujba zlujba jerfecii fără de prihană, în cazul dacă a intrat în mod în în clerul bisericesc. Care înger care om va putea spune acestea, aceasta sau că poate face aceasta? Căci eu spun și dau mărturie tuturor, nimeni să nu se înșele, ni să se amăgească în cuvinte. Oricine ne-a lăsat mai întâi lumea și nu va urâ din sufletele ale lumii și va iubi închip sincer mai pe și nu-și va pierde pentru el însu sufletul său, nemai mai îngrijindu-se de nimic din cele ale vieții omului, și nu este ca unul care moare în fiecare clipă și nu va plânge, și nu va jeli mult pentru el și nu va avea numai pofta lui, dorința lui Dumnezeu. Și nu se va vrini nici ca prin multe necazuri să se ia Duhul Dumnezeu pe care l-a dat Dumnezeu celor apostoli, ca prin el să alunge orice patimă și să se realizeze, să înfăptuiască ușor orice virtute, să-și agonisească izvoare de lacrimi, de unde vin curățirea și contemplarea Sufletului. Cunoașterea voi Dumnezeu luminarea străucii, Dumnezeu și vederea luminii apropiate, de unde se dă nepătimirea și sfințenia tuturor celor ce s-au învrednicit să-L vadă și să pe Dumnezeu în inima, să fie păzit de el și să păzească poruncile lui Dumnezeu, oricine n-a făcut și n-are acestea să nu îndrăznească să primească preoția și conducerea sufletelor ori să înceapă ceva în această privință. Și observăm ce viață dumnezească și sfântă avea Sfântul Simeon ca unul care împlinise toate acestea. Și ce conștiință avea în ceea ce privește sfințenia celor care vin să primească dumnezească preoție în orice rang ca diacon, preot, episcop. În sensul că el vedea pe cel care se hirotonește dreptul un om sfânt uh, care vine la hirotonie. Deci era uh, considerat că cel care trebuie să fie hirotonit, trebuie să fie deja un om foarte sporit în sfințenie. Nu un om oarecare, ci un om foarte sporit în înțelepciune, în, în sfințenie, în curăție, în cunoașterea celor dumnezești. Un om care trebuia să fie avut vederea luminii dumnezeiesc, care să simtă harul dumnezeiesc care să plângă și să suspine la orice împărtășire cu Domnul, care să știe ce înseamnă bucuria Dumnezească, vederea gândurilor, să vadă gândurile și patimile din oameni. Adică era cu totul excepțional candidatul la preoție și la monachist, tot la fel, pentru Sfântul Simeon, în care Cerea uh, lucruri uh, extraordinare. Deci era un om extraordinar cel care, în viziunea sa, cel care trebuia să fie monac sau cleric. Că deja cu Hristos se aduce pe sine însuși și aduce el însuși îngerfă lui Dumnezeu, Tatăl său. Așa El însuși ne aduce îngerfă și pe noi și tot El ne primește. Aici, iarăși, un. O alt paradox Dumnezeu și o altă realitate dumnezeiască a Bisericii. Că cel care ne aduce spre hirotonie este Hristos și tot El ne primește ca, ca robei Săi, ca cei care uh, ne mandatează, ne împuternicește, ne insuflă harul Dumnezeu, ne dă puterea Dumnezească de a sluji Sfintele Taine. De aceea, în rugăciunile Tainice, care acum se rostesc ca Moi Taine, care preotului la Sfânta Liturghie. Deci ar trebui să le rostim cu voce tare ca omul sau ca tot omul din biserică să audă ce Dumnezeu și rugăciuni stau în spatele Sfântului Altar și nu stau auzite de monți. Preotul se roagă ca unul care este pus de Dumnezeu să zlujească Sfântului Jelfenic și Sfintei Mese unde se arată slava lui Dumnezeu unde se pogoară slava lui Dumnezeu. Pentru că ăsta este preotul, ierarcul, diaconul, este zrujitor a slavii lui Dumnezeu, care se pogoară pe cum ne rugăm peste noi, slavă lui Dumnezeu se peste noi, peste cistitele, dar și peste tot poporul din biserică. Pentru că aceasta este cererea imperioasă la Sfânta Liturghie, că Harul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu să pogoare și să transforme pe toți din Biserică ca și, ca și cinstitele daruri din fața noastră. Să ne sfințească pe noi, să sfințească pe tot poporul care se împărtășește sau nu se împărtășește, sau pe toți cei care sunt pomeniți la Dumnezească liturghie, la cinstitele daruri, cât și gerfa Dumnezească din fața noastră, pâinea și vinul care devin trupul și sângele Domnului. Și de aceea noi suntem conduși pe preoție, chemați de Hristos, dacă simțim această chemare dumnezeiască. El este cel care ne vinte că neputințele, așa cum spune rugăciunea de Hirotonie care pe cele cu neputințele le împlinește. le împlinește, Oh, Doamne, ne plinește. De putințele, în sensul că ne curățește de ele sau cu harul său ne dă, deși noi oameni păcătoși fiind, să slujim Dumnezeieștii mese a lui Hristos, să lui Hristos, deși după cum repetă toate slujbrile noastre, toate puterile cere să închină cu cu cu, tremuri, cu frică de Dumnezeu. Fi, fiindcă continuăm imnul Sfântului Simeon, fiindcă întreprinderea unor asemenea lucruri, adică slujirea noastră preoțească, va fi sprejudecată. va fi spre a noastră, pe o sândă a noastră. Și o sândă, pentru că e mai rău decât omorul, mai rău decât adulterul și desfrâul și decât toate celelalte păcate. Iată, paradoxal, păcatul nesimțirii noastre în fața Harului Dumnezeu și a insensibilității noastre de Dumnezeu, neportarea noastră de grijă față de dezlujirea Dumnezeu, curăția și Sfințenia care se cere de la noi sunt păcate, păcatele preoților al diaconilor, spune Sf. Simeon, sunt mai rele decât dacă am ucide, dacă ne-am culcat cu toate femeile, dacă am face toate păcatele lumii. Iată că păcatul păcatul cum să zic, a rutinării, al, al lipsei de sensibilitate atunci când slujim cele Dumnezești, ne apasă asupra noastră teribil. Că și toate acestea se vășește acum față de niște muritori, fiindcă <coughs> ne greșim păcătuim unii față de alții. Dar cel care îndrăznește să vândă cele Dumnezești, adică să de a hirotonia pe bani și să facă negoți cu Harul Duhului, acela păcătuiește negreșit față de însuși Dumnezeu, adică episcopul și preotul și diaconul care unii dau bani, iar alții primesc pentru ca să fie făcuți preoți, păcătuiesc negreșit față de însuși Dumnezeu, care, al căruia este Harul și Puterea, și cel care face și cheamă și pune pe preoți, pe erarhi, pe preoți și pe diaconi în biserica sa ca unelte conducătoare, ca farul conducătoare ale poporului său spre mântuire. Că cel ce a fost așezat reprezentant al cuvântului, al logosului Dumnezeu Hristos trebuie să viețuiască ca el și să poată spune ca și acela vino după mine. Vulpile au vizuin și toate păsele au cuiburi, dar eu cel ce m-a vrea să dujezi Hristos, n-am unde să-mi plec capul. Adică fără priori, fără simonie atunci când hirotonim sau nehirotonim în Biserică Dumnezeu. Fiindcă nu trebuie să aibă nimic al său, nici să-și agonisească ceva din lume, se refer la episcop, dar și la preot, e cu totul, e la fel. De nu mai ce de neapărat neapărată trebuință toate celelalte fiind ale săracilor, străinilor și bisericilor. Și această concepție care este învățătura bisericii, o găsim uh, explicată enorm de mult la Sfântul Ioan Gură de Aur, care explică faptul că tot ceea ce avem în plus și ne asumăm în plus, de fapt trebuia să dăm aproape lui nostru, trebuia să facem milostenie. Adică tot ceea ce avem în exces, mașinii, cărții, haine, pantofii, banii, nu mai știu ce, care, care sunt în exces pentru noi, care avem prea multe, sunt de fapt milostenii nedate, sunt de fapt milostenii nefăcute aproape lui, aproape lui nostru. Dar dacă va cuteza să se folosească de ele cu stăpânire în folos personal și în timp nepotrivit, continuă Sfânt ca să dea rudelor cele ale unor străini să zidească case, să cumpere țarini și, și să tragă după el o mulțime de robi, atunci, vai, care va fi o sândă acestuia? Negreșit acesta se va asemăna celui care din lipsă de minte mănâncă rău toată zestrea femeilui și care ne având bani ca <coughs> să o dea înapoi când e cerută de la el la despărțire de soția lui, e prins și trimis să fie ținut în închisoare. Și aici observăm o cutumă a Imperiului Roman creștin în care soția venea în casa soțului cu o dota ei care se vede treaba că dacă era mâncată de către soții se producea un divorț el trebuia să, să, dea, să o dea înapoi, dacă nu o mai avea, bineînțeles, dacă o mâncase. Era băgat în închisoare. Deci așa vom fi și noi, preoții și zurgitorii, care ne folosim într-un sens abuziv de veniturile bisericilor, pentru noi înșine, care folosim banii bisericii în scopuri personale, care zidim case, băi, mănăsiri și turnuri, facem zestre și nunți și disprețuim și suntem nepăsători față de bisericile noastre, ca față de niște lucruri străine iar tot Sfântul Iangure de Aur ca să mă întorc la el are mai multe predici unde deplânge faptul că ne comportăm noi creștini în biserici ca la piață sau ca ținem biserice ca pe niște staule de animale adică neîngrijite fără să avem grijă să punem flori, să stregem praful să rezidim biserica sau pictăm sau nu știu mai ce sau să facem curățenie pe covare sau venim la biserică și vorbim în timpul slujbelor punem la cale înțelegeri tot felul de drăcii fără să fim atenți sau disprețuind tot ceea ce înseamnă slujbă dumnezească ne mai nu ne continuă Sfânt Simeon deloc de ele, de biserici. Și chiar dacă stăruim și locuim în ele, o facem nu ca unii ținând ținuți de dorul lor, adică nu că iubim biserica casei tale, biserica lui Dumnezeu. Cum spune profetul, mă mănâncă dorul și mă mistuie dorul de casa ta, iubirea de casa ta, ci numai ca să în îmbelșugați și în moliciuni din veniturile lor. Care dintre noi preoții se îngrijește de frumusețea Sufletului Miresei lui Hristos? Adică, dacă ținem totuși Biserica ca o floare, trebuie să ținem și Biserica uh, vie, Sufletele oamenilor, să le ținem, că aici se referă la frumusețea Sufletului Miresei lui Hristos, se referă la faptul, avem Biserica frumoasă, avem, să zicem, e înfloritoare. Dar, avem necatehizați și nehrăniți duhovnicești, nespovediți, neîmpărtășiți, needucați creștinii biserică și iarăși avem ziduri frumoase și oamenii uriți. Aratăm pe unul și îmi va fi de ajuns, dar, dar vai vă preoților, monahilor, episcopi și din cel de-al șaptelea vec, veac, mileniu, zice Sfântul Simeon, că noi călcăm în picioare ca pe niște lucruri venice de nimic legile lui Dumnezeu și ale Mântuitorului nostru. Și dacă se arată un om mic la oameni, dar mare la Dumnezeu, deci dacă vedem că cineva este un om sfânt, ca unul cunoscut de El și care nu se coboară la patimile lor, îndată acesta e lungat și prigonit de noi ca un făcător de rele și ajunge scos afară din sinagogi, din biserici, cum a fost scos-o din oară Hristosul nostru de Arhirei de pe atunci și de cumpliți iudei, cum a spus el însuși și spune mereu aceasta cu glasul strălucitor al măreților sale. Dar Dumnezeu însă îl va înălța pe cel, pe cel prigonit pe nedrept, care spune adevărul. nu așa în mod extremist să se ia la bătaie cu Sfântul Sinod, cu preoții, cu arhierei, cu toți ce mai vrei, cum se practică la noi, unde toată Arhieria, toată preoția, diaconia e clăcată în picioare, pentru că așa vor unii sau alții și consideră că așa se păstrează pacea în biserică, să ne scoatem ochii la fiecare păcat pe care îl facem sau la fiecare gând pe care sau acțiune pe care noi am face și nu, nu, nu înțeleg ceilalți. Deci nu așa Dumnezeu nu va ridica pe extremiști, ci va ridica pe cel care este un om zmerit care spune în mod calculat și liniștit voia lui Dumnezeu și nu caută să renoiască biserica precum Luther sau să refacă sau desfințeze arhiria că nu e bună sau preoția sau cine mai știe ce om care să răscoală în mod prostește și care. în mod demonic. Ci aici Sfântul simul se referă la oameni care sunt geloziți, prigoniți pe nedrept de către confrația lor pentru că au o viață sfântă, dar nu pentru că ar vrea să facă ei schimbării acanonice în afara rânduielor bisericii. Și Dumnezeu îl va înălța pe unul ca acesta care e prigonit pe nedrept pentru el și îl va lua la sine în această viață precum și în cea viitoare și îl va preamări împreună cu toți sfinții pe care a dorit acesta, dar ce ne spune mare cuvântul și nouă. Și paradoxal, ceea ce vorbește Sfântul Simeon era însăși fresca vieții sale. El era un om prea mare pentru secolul său, pentru teologii săi, pentru teologii secolului său. Era un om atât de imens, încât uitându-mă așa peste secole la ce probleme i s-au pus, s-au făcut, ce curse, ce întrebări, ce... cu cât satanism sau au, s -au uh, apropiat oamenii față de această floare dumnezeiască a bisericii, uh, mă, întristez, mă întristez enorm când observ că un om atât, atât de frumos, atât de curat, atât de pur, era înțeles atât de, de, de, de dubios, atât. El dorea să explice cele mai sfinte lucruri pe care le înțelesese și altora, pentru ca ei se nu rămână fără de folos, iar ceilalți considerau că se mândrește în fața lor și că dorește întâietate. El săracul nu dorea nicio întâietate. N-a vrut să devină mitropolit, n-a vrut... A fost făcut stareți pentru că au vrut alții, a fost făcut preot pentru că a ascultat pe se Simeon că trebuie să ajungă preot. Deci el nu căuta nici să fie teologul care să le da peste față celorlalți sau să scrie niște cărți în care să fie adulat să-i să facă uh, statuie. Nu. ci împotrivă, simpla sa prezență, simpla sa prezență, asta era, este cutremurător, îi enerva teribil, pentru că oamenii observau, observau în el curăție, modestie, simplitate, înțelepciune, străvedere dumnezească. El era făcător de minuni. Dacă vom uh, parcurge împreună și viața sa, vom vedea ce, ce viață și ce sfârșit dumnezeesc ajunsese să se roage în aer ridicat la pământ, de la câteva coții. dumnezeesc, plin de lumină dumnezească, ce suferințe, ce chinuri și ce... Ce minunci și ce străvedere a lucrurilor avea, încât era. e, u, e uluitoare, e uluitoare perceperea atât, atât de caragioasă a, a vieții lui, în care ai impresia că ai aici uriașul și pigmei Uriașul care încerca pe toți, credea că toți pot deveni dumnezești, el dorea tot binele pentru ei, iar pigmei spuneau să ne Dom'le, în pace. Ideea cu nou teolog era o uh, era o glumă, era o ironie, era o poreclă. Uh, teologii timpului său, care erau prea mici pe lângă el, <coughs> își băteau joc de el și spuneau hai, iată pe nou teolog, pentru că în... Uh, sau el la un moment dat considera pe alții confort tradiției, că și alți părinți spusese acest lucru, pe cei care inovau lucruri dumnezești, lucruri, lucruri prostești, care spuneau ierezii bazându-se pe lucruri sfinte, el i-a numit în mod ironic noi teologi, adică care spun lucruri pe care nu le mai spusese părinții, adică care erau în afara Adevărului. Iar vrăjmașii lui, vrăjmașii, mă rog, oamenii care urau degeaba, prostește, îi etichetau și își bătau joc de și ceva, a, nou teolog vrea să ne dea nouă lecții. Nu avem nevoie de lecții. Însă el nu dorea să le dea nicio lecție. El dorea să le spună în mod merit ceea ce harul Duhului Dumnezeu îl împingea să îi se spună, să spună cum ajung oamenii prin de lumina Dumnezească. și dacă el ajunsese prin halul Dumnezeu dorea să le spună și lor ca să le împreîntâmpine, să se scoate de-n însă, pare să că oamenii preferă iadul decât în nevoința. Preferăm cu toții mai mult de lăsarea decât sfințenia, decât înțelepciunea, preferăm prostia mai degrabă decât excelența, decât măreția dumnezeiască. Și apoi <coughs> mai are două mari paragrafe, una se ocupă de monahi, iar alta de mireni. Și acum despre monahi. Voi care între monahi păreți osârduitori, formați prin evlavia partea voastră dinăuntru și atunci și partea din afară va fi negreșit curată pentru mine. Adică arătați, fiți evlavioși cu adevărat înăuntru, smeriți și zmerenia va ieși și pe fața voastră, va vedea din modul cum mergeți, cum vă îmbrăcați. Fiindcă aceasta, din urmă, partea din afară va fi spre folosul vostru și al celor ce vă faptele voastre cele bune. Dar cea din tâi, partea dinăuntru, mi e dragă mie. Domnului, creatorului a toate și cetelor mele îngerește alcătuite de minți înțelegătoare și dumnezești. Adică, dacă oamenii nu înțeleg evlavia noastră pe care o îi schibăm, pe care o manifestăm, în fața lui Dumnezeu, sau în ochii lui Dumnezeu, el vede și evlavia noastră, și păcatele noastre, și modul cum cu toate păcatele noastre noi tindem și iubim pe el. Acolo, iubire puțină cât avem. De aceea, Dumnezeu spune prin gura Sfântului Simeon, Hristos Dumnezeu spune prin gura Sfântului Simeon, că Evlavia dinăuntru este esențială, pentru că, din cauza acesteia, Dumnezeu se odihnește pentru noi. Evlavia din afară, cum vorbim, cum ne purtăm părul, Barba, hainele, cum mergem, ce spunem, ce facem, acelea sunt ziditoare pentru alții. Iar dacă acestea sunt prost înțelese, prost interpretate, noi nu ne pierdem sănătatea duhovnicească, spune Domnul Sfântului Simion, pentru că Dumnezeu locuiește pentru noi, se odihnește, își pleacă capul pe smerenia noastră, pe inima noastră calmă, liniștită, curată, evlavioasă. Da. Dar dacă prin veșmântul purtărilor vă împodobiți numai imaginea exterioară, voi monahii, și prin exercițiul ostenelor din afară vreți să vă, prin așeza voastră, vreți să vă arătați prieteni celor care vă văd, adică prin așeza voastră vreți să atrageți și pe alții, dar nu țineți deloc seama de chipul lui Dumnezeu din voi, care mi-e mi prieten mie, ca să-L curăți și împodobiți pe El, prin care vă arătați mie și tuturor un pe de oameni rațional și Dumnezești. și iarăși observăm că viața virtuoasă este rațională și Dumnezească. Atunci va asemănați cu adevărat unor morminte pline de putreziciune, ca o dinioară farisei, cum le-am spus mustrând nebunia lor pe din afară, strălucitori, iar pe dinăuntru plin de putreziciune și de oase moarte, de gândurile, cuvintele, patimile și înțelesul unei inimi stricate și al lui Cuget Viclean conform Matei 23, 27. Că cine dintre voi a căutat acestea, care, postul, asprima viețuirii, ostenelile, pletele, neîngrijite, adică părul negrijit, nefasonat, netăiat, netuns lanțurile de fier în nevoința ortodoxă, au existat mulți nevoitori care purtau pe ei o nevoință în plus prin faptul că uh, se înlănțuiau, își puneau uh, uh, își legau uh, lanțuri lanțuri de fier, lanțuri groase pe suveșmintele lor pentru ca să se ustenească și mai mult, mergând Oamenii nu își dăteau seama ce se petrece cu ei, dar ei purtau o povară enormă pe trupul lor. Și la, la acestea se referă Sf. Simeon, că ați purta voi monahilor lanțuri de fier, adică uh, viața aspră. Haina de fir de păr, iar și haina de fir de păr existau asceți care își puneau pe suveșmintele monahale, uh, blăniei se poase de animale care să le, să le producă multă durere pielii trupului lor. Genunchi plini de bătături. De la ce? De la metanii, de la metanii mari, făcute, după cum știți, creștinii ortodoxi, prin lovirea genunchilor de podea. Culcatul pe pământ sau pe paie. Foarte mulți monahii nevoitori se culcau pe pământ, adică nu aveau pe pământul chilei lor. Nu aveau pat în chilie Și pe paie sau aveau un, <coughs> un culcuș acolo de paie precum animalele. Dar din dorul lor imens după nevoință, nu așa că trăiau o viață neorânduială sau că nu ar fi avut banii, nu, ei nu doreau niciun ban sau nu aveau, nu aveau posibilitatea. Ba da, unii aveau posibilitatea să trăiască în pat, însă nu doreau. Și toate celelalte rele pătimirele vieții acestea, acestea sunt bune dacă se săvârșesc frumos. Adică dacă se săvârșesc cu dorința internă de vlavie și cele ale lucrării ascunse a voastre în cunoaștere, înțelepciune și cuvânt. Adică există o nevoință care se observă aceasta cu purtatul, ă, lanțurilor hainei de păr, cu locul, cu statul pe pământ, cu mersul fără ghete sau sandale în picioare. stau și sfinți nevoitori care au mers pe zăpadă și pe nisip și pe munte, picioarele goale, sau erau azi nevoitori care <coughs> trăiau sub cerul liber, se acuiau pe acolo, pe acolo, prin munți și nu aveau deasupra lor, uh, nu aveau nici haine, păi erau, erau goi. Și noi avem, avem în România, nu mai știu în ce secol, un sfânt nevoitor extraordinar care a trăit 50-60 de ani, dacă nu mă așel, cred că Sfântul Chiriac, nu mai știu prea bine, în mulții Moldovei, un sfânt, un sfânt care trăia care trăia într-o așeză enormă, imens de imens ne, pentru noi care suntem atât de slabi, nu avea, nu avea casă, sau existau alți fiți nevoitori care își construiau câte o chilie, stăteau ce stăteau pe ea, și o ardeau o ardeau și plecau în altă parte. Dar dacă, și-și facea iarăși alta, adică să nevoiască, dar dacă în afara acesteia gândiți lucruri mari despre acelea și vi se pare că sunteți ceva nefiind, de fapt nimic fără aceea, adică nu sunteți nimic dacă dormiți pe pământ, dar aveți inimi desfrânate, viclene, atunci vă asemănați unor leproși îmbrăcați în haine strălucitoare spre amăgirea celor ce văd. Deci nu e niciun folos de la ostenela fizică dacă nu avem ostenela duhovnicească, adică lupta cu gândurile, rugăciunea neîncetată, vederea luminii dumnezeiești, curățirea minții noastre de patimi și mai departe. Luându-vă, deci, rămas bun de la toate cele din afară, dedați-vă numai lucrările untrice, sărguiți-vă fierbinte în sudori și ostenelile, în sudorile și ostenelile virtuților Dumnezeu și Sfintelor lupte. Și în, în vorbirea duhovnicească, nevoința se numește adesea sfinte, lupte duhovnicești sau sfinte, nu mai știu acum cum se zice, sfinte războiri, Dumnezeu, nu mai știu, e un cuvânt special, sfinte nevoințe, mă rog. Deci vorba despre lupta despre lupta cu păcatul, lupta duhovnicească, ca să vă arătați feciorânici în gândurile voastre plin de curăție, de feciorie. luminați în toată gândirea voastră și să vă uniți cu mine cuvântul, în cuvântul înțelepciunii și cunoașterii mele mai bune. Și ultimul, ultimul paragraf mare se referă la poporul binecredincios, la mireni. Iar tu mulțimea toată poporului meu sfânt, deci poporul bisericii este o popor sfânt, atâta timp cât se împărtășește din Sfințenia lui Dumnezeu. Vino cu sârguință la mine, stăpână-te-o, vino și dezleagă-te de lanțurile lumii, urăște toată măgirea celor simțite, fuși de cauzele celor rele, adică pofta vederi și a trupului, trufia minții și a vieții, și toată cealaltă cugetare deșartă. Cunoaște că acestea sunt ale lumii nedreptăți ale, ale lumii, care lucrează nedreptatea, și îl duc spre pierzare pe cel ce, folose, ce se folosește de el în chip, în viață, în chip, făcândul făcându-l în chip al meu. Iar în inima ta ia dorul lucrurilor Dumnezeu și al bunătăților veșnice pe care le-am pregătit întrupându-mă pentru tine ca pentru un prieten. Ca să fii pur oaspetă în chip negrit la masă, împărăției mele din cerul împreună cu toți ființii. Cunoaște de pe tine însuși că ești muritor și stricăcios că nu ți-a mai rămas decât puțină vreață și că nimic din strălucirea, desfătăre și plăcire lumii de aici nu-ți vor urma când vei fi luați spre veșnicile că decât numai roadelor, roadele faptelor bune sau rele săvârșite de tine în viața aceasta. Cunoscând stricăciunea și pieirea tuturor lucrurilor și lăsându-le pe cele de jos, vino sus, vină la o viață domnicească. Te chem la mine Dumnezeul și Mântuitorul a toate ca să fii viu cu adevărat în vecii veci și de bunătățile mele pe care le-am gătit celor ce mă iubesc pe mine acum și pururea și în vecii vecilor la mine. Iar Părintele Profesorica Junior dă aici ultima notă, nota 60 și spune că există o scolie manuscrisul Marcianus, manuscris grecesc, numărul 494, care spune așa, această scorie, această notă de subsol, notă marginală. În total sunt 10.759 de versuri, de versuri ale imnilor simeoniene. Sfârșitul cărții de versuri e de a de trei ori fericitului Părintele nostru Simeon, iar tabla este sumarul, Dumnezeu de cuvinte, a fost făcut de Alexie filozoful. Aceasta este ultima Ultima semnare a imnului Dumnezești pe care în decursul la vreo două luni le-am rostit și comentat în fața dumneavoastră. Și ați observat poate câtă nevoie este de comentariu aplicat pe text. Comentariu textual comentariul duhovnicesc și textual, la operele fiecărui Sfânt Părintea nostru. Deci nu este de ajuns numai să traducem cărțile duhovnicești, cărțile Sfinții și ale Scripturii, ci trebuie să le și comentăm. Comentariul duhovnicesc face parte din uh, atribuția uh, învățătorească a, arhie, a uh, ierarhiei bisericești. Uh, teologii și ierarhia bisericească trebuie să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să reactualizeze, să, să spună în cuvinte proprii pentru omul de astăzi care este tezaurul, comoara, fericirea, mântuirea Dumnezeiască noastră, mântuirea bisericii cuprinsă, în Sfânta Scriptură, în viețile Sfinților, în viețile martirilor, în cărțile Sfinților, în cărțile de cult, în ce mai vreți mă avasă, în inscripții, în, în tot acest, acest, acest imens muzeu viu al tradiției biserice. Deci nu este de ajuns numai să traducem, trebuie să traducem, trebuie să traducem, sunt foarte multe lucruri de tradus, însă în același timp trebuie să comentăm în mod Apriat în mod autentic, în mod pe măsura fiecăruia, pe măsura darului Dumnezeu cu noi. Comara Bisericii, pentru că nu tot cel care citește înțelege ceea ce trebuie sau nu oricine care citește Scriptura sau Presfinții Părinți își înțelege așa cum și-ar dori ei. De aceea trebuie, așa credem noi, ca teologii uh, și oamenii bisericii uh, din acest secol al nostru 21 trebuie să se ocupe potrivă de aducerea la lumină la mare, la, uh, în fața marelui public a tradiției bisericii, cum teologii români și teologii ortodoxi și neortodoxi din toată lumea încearcă fiecare după cum poate să aducă pe sfinții sau nesfinților la lumină, însă în același timp Trebuie să comentăm, să comentăm în limbajul poporului, pentru înțelesul uh, omului intelectual, a omului de rând, a tuturor în biserică, acest bagaj enorm de cunoștințe teologice. Pentru că altfel avem cartea, dar ea este tot la fel de închisă pentru noi, tot la fel este tot o poartă închisă dacă nu explicăm pe înțelesul tuturor tuturora ce scrie cartea, ce scrie în carte omul de la țară omul de la oraș, intelectualul neintelectualul păgânul, ereticul, necredinciosul ateiul, liber, cugetătorul trebuie dacă se întâlnește cu învățătorii bisericii, trebuie să înțeleagă lume, ce vrea să spună ortodoxești, ce au ei în cărțile alea, ce, ce cuprind scripturile lor și, și părinții ei lor, de ce sunt, de ce toți să închină ăștia la sfinți, iar comentariul, și de ce îi laudă, iar comentariul aplicat ne dă să înțelegem tuturora dintre noi care este rolul slujbei, al părintelui cu tare, al de ce trebuie așa, de ce nu trebuie așa, cum să le înțelegem în armonie, pentru că la un moment dat omul care este neduovnicit așa prea mult, citește o carte, citește o alta și îi se pare că lucrurile se bat cap în cap, nu lucrurile se armonizează, numai că anumit sfinți părinți au scris pentru un anumit segment de oameni mai puțin uh, uh, înțelegător. Alții au scris pentru avansați, alții au scris pentru, pentru oameni cerești, pentru oameni care trăiau numai în lumina dumnezească, pentru oameni care uh, erau uh, teologi la greu, erau, uh, nu erau așa o, oricare. Tocmai din acest motiv, uh, lucrurile par să se bată cap în cap. De ce? Se bat cap în cap în apărință pentru un om care nu poate să cuprindă toată această măreție și a celor de jos și a celor de la mijloc și a celor de sus pentru că uh, uh, nu poate datorită vieții sale dumnezești intelectuale să înțelege aceasta însă nu trebuie să considerăm că lucrurile sunt antagonice ci să considerăm că noi oricare trebuie nu avem puterea să înțelegem ceva și eu sfătuiesc pe toată lumea ca cei care nu înțeleg anumite lucruri <coughs> foarte bine, să nu înceapă să scrie despre ele, pentru că uh, fac lucruri de râsul lumii. Uh, oamenii duomnice și își vor da seama că tu, oamenii mai marți, își vor da seama că tu nu ai înțeles prea bine lucrurile. Deci, să scriem pe bloguri, în cărțile noastre, lucruri pe care le înțelegem, de care, care ne pricepem, care ne-am specializat, le știm. Pentru că așa devenim ridicol. Noi ni se pare că am făcut un lucru foarte mare. Însă, când văd cei care cu adevărat știu cum stau lucrurile, suntem penibili. e treaba. Însă, acest lucru nu trebuie să ne facă să nu mai uh, scriem uh, online, să nu mai facem uh, să nu mai scriem cărți. Fiecare trebuie să scrie uh, la puterea lui de înțelegere. Să scrie acolo. Însă să nu-și depășească în mod arogant puterea, puterea de înțelegere. Pentru că miroase urât, miroase urât ceea ce apare. Însă fiecare poate să facă un blog, un site, să pună sinteicoane, să explice ceea ce a înțeles el, ceea ce a văzut, să spună cum a trecut peste o patimă, ce minuni s-a întâmplat în viața lui, cum percepe el viața de familie viața cu, în societate fiecare ortodox poate să facă și un ortodox poate să facă acest lucru spre uh, folosul altora vă mulțumim frumos tuturor celor care ne au fost aproape în acest proiect și în cele care vor urma, sperăm cu Harul Dumnezeu și Sfântul Simeon Părintele nostru să ne lumineze mintea tuturora și sperăm ca în foarte mulți lucruri să se fi schimbat cumva, să fie ajuns la înțelegeri mult mai mari în ceea ce privește, privește viața domnicească, teologia, viața bisericii. Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru găciunea Sfântului părinților nostru Simeon, un noul teolog, și pentru rugăciune tuturor Sfinților Săi. Amin.